не треба мені, я вже й так доживу, стільки там залишилось. Тепер не обідитесь, і жити вам залишилось ще. Ого-го, ти правильно зробила, що послала пана Левка до мене. Досить йому сліпати при газовій лампі. Завтра я прийду з хлопцями-електриками. Доставимо все, що треба. Поставимо стовпи, а дні за три влаштуємо вам тут таку люміністенцію». Ніка хотіла заперечити, сказати, що нікого, ні до кого вона не посилала, але змовчала. Зловила себе на тому, що їй сподобався цей хлопець з першого погляду, з першої усмішки. Відкрите щире обличчя, відвертий погляд, і це як сумитовий баритон, який вона слухала слухала. Що ж, це непогано, що він завтра прийде знову. Наступного дня з самого ранку у дворі почулись чоловічі голоси. Троє хлопців ставили стовпа біля брами, натягували від нього дріт до будинку. Юрко кілька разів залишав своїх напарників і забігав до кімнати. Тож мені шоколадних хромашок винів з кишені комбінезона, то запитав, де краще розетки вмонтовувати. ніці дуже хотілося, вона ж ласонка, але вдала, що й не помітила їх на стільці. На запитання про місце для розеток тільки плечима стинула. Це ж на її дім. Звідки вона знає, де їх краще розмістити? Зате Юрко явно не був налаштований на гру мовчанку. За кілька забігів до хати встиг розказати і про школу, і про невдалу спробу потрапити на економічний факультет, і про те, що наступного літа збирався знову їхати до університету, але весною в його мобілізують в армію, тож доведеться відкласти вступ і навіть про танці у сільському клубі розповів. Пообіцяв, що обов'язково і її запросить на ті сільські танці-шманці. «Можу позичити свою найближчу подружку», – сказала Ніка і показала на милицю, – Притулено до стіни біля ліжка. «Та якось ми вже без подружки обійдемось», – засміяв Сірко. «І взагалі вам з нею недовго дружити зосталось. Дуже скоро ви попрощаєтесь назавжди. Якщо вже сам дід Левко взяв за тебе, то лежати тут будеш недовго. Він у нас костоправ від Бога. Його весь район, те, що там район, його вся область знає. Твоє щастя, що потрапила до нього». ж, не було б щастя, але нещастя допомогло». Зітхнула Ніка і знову згадала про своє падіння з дерева. «Що було, те загуло, а перший танець за мною, обіцяй!» «А якщо не пообіцяю?» «Обіцяй!» «А якщо ні?» «Обіцяй, кажу, бо ось із цього місця не зрушу, з хати не вийду, стовпом стану і буду стояти так, поки на мумію не перетворюсь». «Тьо, на тебе оглашений, кому ж там мумія потрібна буде? Що мені з нею в хаті робити? Хіба до музею здати, якщо приймуть?» І чого ти причепився до дівчини, як смола до штанів? От видужає, стане на ноги, оклигає трохи. Поправиться, тоді й поговорите про танці. Господар начебто буршить по-старечому, а очі і осміхається. Юрко підхоплює його жартівливу, буркотливу тональність. Еге ж, коли вже на ноги стане і поправиться. А як вона до того часу комусь іншому пообіцяє, А який якийсь перелесник викраде й до лісу забере? Знаєте, скільки охочих з такою зеленою кою повальцувати? «І що мені тоді робити, і як без неї жити?» «От Год «Годзікало те саме, що базікало!» «Вже по-справжньому розсердився, Левко, думай, що говориш, і не зівроч мені онучку!» Юрка від здивування брови на лоба полізли. «То це ваша онука? Чого ж ви зразу не сказали? Я не знав!» «І я не знав!» – розів руками Левко. «Хіба таке буває?» «І не таке буває, Юрко!» А вам не здається, що і мені не завадило б дещо дізнатись? нагадала про себе Ніка. Може, і зі мною хтось поговорив би? Поговоримо, поговоримо, онучко. Сьогодні і поговоримо. Розділ 20. Повернувся Левко Ярич у Старолісся через. 20 років, якраз на покрову. Старенький автобус із погано припасованими одна до одної половинками дверей, через які вривав рвучкий осінній вітер, почав голосно чмихати ще біля залізничної станції, а від тракту до села ледве доповз мокрою шосейкою. Він вийшов на кінцевій зупинці і не зразу зорієнтувався, де опинився, в якій частині старолісі. Виявилося, що в центрі, на тому самому невеличкому майдані, біля якого колись стояла будівля сільської адміністрації, одній у різні часи розміщувались то гміна, то сільрада, то німецька управа, то знову сільрада. Тепер того будинку не було. На його місці, за прямокутною клумбою із засохлими чорнобривцями, стояв інший, невеликий, але на два поверхи. Судячи з вивіски... Біля дверей розмістились в ньому кілька установ. Трохи далі школа, біля якої гасали діти. Мабуть, якраз перерва, подумав Левко. Втім, де б він не вийшов, орієнтиром все одно мала бути гора. Озернувся, відшукав її очима і хутко пішов вогкою, ґрунтовою дорогою. Не знав, чи зберігся сад, чи не засли у ньому будинки колишнього маєтку. Був упевнений тільки в одному – його підземна дома мусить бути там, де він її залишив. Міс за два десятиліття жодного разу не ремонтували. Колись міцні дубові дошки просіли, у них ззяли дірки, крізь які просвічувалось бетонне днище греблі.